Ja, då var vi tillbaka här på PL-podden. Det är den 17 januari och vi ska försöka sammanfatta nya nyomgången. Idag har vi med oss mig, Jonas Hansson från Radio Boslän. Vi har med oss Per Bengtsson från Liverpool Sweden. Och även en nygöst, Martin Svensson som ju är sportansvarig på P4 Gävleborg och Arsenal fantast får man väl ändå säga. Det får man ändå... Komma. Tack så mycket, det får man ändå säga tycker jag. Mm. Tuffa tider just nu för en sån som mig. Ja, exakt. Men det är ändå lite glädjeämne med en levande staty och lite sådana grejer. Ja, vi, vi håller oss till statyerna. <laughs> ja, exakt. Ja, vi har väl tänkt att vi ska dra igenom omgången här. Och jag tror vi börjar med Tottenham eftersom de har faktiskt spelat två matcher. Och spelat i kapten där, de hängmatchen de hade. Det var ju Tottenham Everton där, 2-0. Var det någon som såg matchen? Nej. Jag har inte sett Tottenham, jag brukar kategoriskt undvika när de spelar för det är, jag mår bara dåligt av att titta på dem speciellt den här säsongen eh, av eh, ganska självklara anledningar så jag brukar försöka hålla mig ifrån deras matcher men det är, klart, det är aldrig glädjen när man ser att de ändå plockar på sig eh, poäng och eh, speciellt inte när de ligger före eh, oss i tabellen heller det är, det är fruktansvärt på, på mer sätt än ett så att, eh, jag, jag missade den medvetet och det känns bra i efterhand Ja, jag har inget agg mot att se äh, Tottenham Men äh, det blev ändå utav av äh, Men det är väl, var väl så oväntat att de skulle ta äh, tre poäng där. Det var lite mer oväntat, att det blev äh, en pinne bara mot äh, Wolverhampton Men de, ja, de fortsätter tuffa på Men äh, det roliga, nu blir väl äh, deras kommande matcher egentligen äh, Nu när de... Äh, är, City till helgen Och sedan Matchen efter det så Wigan, Liverpool Newcastle, Arsenal och United Så det är lite tufft där Då får man väl ja, se vad de är gjorda av ja, Det känns lite, lite som att man går och väntar på att Spurs ska tappa, tappa det Även mm. om det är bara för att jag är, <laughs> är från... från från den sidan norra London tänkte säga. Men de har ju fortfarande rätt mycket att bevisa tycker jag. Även om de har varit löjligt bra i år och har ett, ett riktigt, riktigt bra lag som på alla sätt imponerar mm. så, så känns det ändå som att de har ändå inte bevisat att de kan hålla över en hel säsong. Och det är väl mm. någon sorts, det sista halmstrået som man går och hoppas på att det förr eller senare ska brista. Så det kanske är dags nu. Ja, hey. alltså, jag. Ja. Jag såg ju ändå Tottenham, Wolverhampton i alla fall, första halvlek den hela. Och det var väl, ja, de, de, de var ju, hade ju övertaget mot Wolves, men liksom. Wolves var ju farliga när de kontra det. Jarvis kom farande på en kant och vad heter han? Andra högrytten där som också är jävligt biffig alltså och jäkligt snabb. Jag ska kolla upp, Kightley. Mm. Hur var det? Han är Spelade, alltså. spelade för Spelade för Wolves? Ja, det gjorde han. han dels var det, det var ju nästan roligaste hela matchen. Han tar ett gult kort på en klar kafning alltså bakifrån, inga konstiga saker och blir helt, bara helt vansinnig när han ska få det. Så jag tror att han skulle ha fått ett gult kort till att bli utvisad för protesten när han kom undan. Han hade, det känns ju som att han hade kunnat tagit ett rött i där just när de mötte här också. Eh, och det älskar jag verkligen. Ja, nej men jag tycker överhuvudtaget övrigt så tyckte jag han var väldigt nyttig för dem. alltså sprang som ett djur, vann mycket boll kommer ganska offensiva lägen ibland och det kändes inte riktigt som att han var riktigt van i det dock, på samma sätt. Nej, det har väl varit ett, ett återkommande tema den här säsongen för Arsenal-spelare. att, de, Våra defensiva mittfältare är de som gör det offensivt. Så att det, det, det är man nästan van vid. Men, men i övrigt så det känns det kul att han får speltid i alla fall och jag tror att det kommer vara kanonbra för honom att få speltid i ett Premier League-lag och mot, etablerat motstånd, för han får ju inte kommer inte få spela i Arsenal mm. den här säsongen, så det, det är nog gör honom väldigt gott att få speltid i ett så pass ja, men bra och ändå positivt spelande lag som Wolves ändå är, tycker jag. Och just på den platsen där de, eh, Wolves i det här fallet också behöver Franking eh, jämt till Carl Henry på det defensiva mittfältet. Och vi, man har ju sett där hur det gick för eh, Wilshire efter hans utlåning till Bolton, liksom bara det året. Och, eh, det är väl något som har varit lite underutnyttjat i Premier League de senaste åren. Att så här, det har inte lånats ut tillräckligt mycket till andra klubbar av eh, olika anledningar. Men nu ser man ändå hur liksom, vilken belöning det ger som Wilshire, Sturridge, Ridge, Cleverly, eh, förhoppningsvis Ping-Pong. Att de liksom, får den erfarenheten lite. Lag från där halvan Och sedan kan ta med sig det in Till sitt huvudlag Och mm. Wellbeck är också Ett bra exempel på det faktiskt Nu att... väntar vi bara på att uh, Josep Jon kommer tillbaka till Kjell Och vinner den skytteligan nästan <laughs> Exakt <laughs> Ja det är att, att han, har han spelat någonting i Arsenal? Ja, han har gjort två starter varav, eh, i helgen då, mot eh, eh, Swansea. Vi kan väl komma till det lite senare. Men han, man säger vad man vill om honom, men han kämpar i alla fall. Ja. Det, det gör han. Han avgjorde ju mot eh, Willem mm. en Nick. Det är, inte för, det är nog första gången. Det kan också på något sätt sammanfatta de problem man har. N när, mm. när Jussi börjar nicka en bollar, då, då kan det vara som helst ända. Ja, då, och, och, och gräva med djupt i verktygslådan. <laughs> ja, lite så. Ja, vi kan ju gå vidare med att gräva djupt i, <laughs> i verktygslådan. Everton känns ju alltid aktuellt att prata om då. Stackars David Moyes. Eh, ja, hade han haft någon anfallare och inte haft halva mittfältet skadat så kanske det gått bättre i någon match. Mm. Eh, Ja, det känns som att och... Everton väl, är väl ett lag som liksom har uh, kommit, uh, de har blivit synade mm. nu. Det funkar inte att sälja, sälja, sälja. Man måste på något sätt uh, ersätta och uh, för att kunna hålla klass över längre tid. Och nu har vi kommit till, till botten i, i, i spelarkistan. När, när all kvalitet har försvunnit från, från laget så, så börjar det synas uh, i resultat, uh, resultatlistorna också. Ja, verkligen. Det ju, har du bara ett gäng tonåringar som inte har någon Premier League rutin och eh, trasiga äldre spelare som till exempel Luisa, som är bra när han är hel men som aldrig är hel. så ja. Du har inte så mycket. Det är klipp och klistra liksom varje gång. Eh, jag har en liten nyhet här på Aston Villa också. faktiskt eh, Det är att de ska ha eh, storplats faktiskt på Villa Park igen. Jag såg det. det är Fantastiskt stort. kul. Mm. Det känns Ni, som det är faktiskt... någonting man har gått och, och eh, längtat efter. Ja, jag tror att det kan ge tillbaka lite den här känslan i Premier League. Mm. Eh, som man ändå saknar. Kanske nästan fram framförallt på de större lagens arenor. Och vad Snowbilla är ju trots att man kanske inte tänker dem som ett storlag så är de ändå Birmingham-lag, ja. liksom Englands näst största stad. Så. Mm. Framförallt så kan det väl äh, ge tillbaka. Det vore ju nyttigt för Premier League om man kunde hitta någon sorts kompromiss mellan... Äh, Ja, men sitt plats för alla och eh, bra säkerhetsregler eventuellt enligt någon sorts tysk modell då, som verkar ha, ha fungerat bra och eh, kan ge lite mer liv till matcherna och kanske inte bara den här loge-publiken som, som inte är den roligaste för atmosfären på arenorna. pratar jag inte minst erfarenhet av... Eh, Arsenal-fan med Emirates för- och nackdelar den här, de här senaste säsongerna. Mm. Det är bara mm. positivt. Helt klart. Och har vi något mer att tillägga där om Aston Villa Everton? Jag såg den inte. Jag känner att det är väl ungefär vad de brukar spela tycker jag varje säsong. De spelar väl alltid ja, liket. Jag har ingen då. statistik på det men. Villa fortsätter att kryssa. Det är... Men man undrar ju ändå, det är... borde ju börja gång för McLeish, tycker jag. Eh, kanske inte så att han får gå in i säsongen, men man undrar ju om han får ett andra år. Då, eh, ja, förutom den där bakgrunden som Birmingham-tränare så är det ju inte frågan tråkigt gillar nu för tiden. Eh, det var väl inte kampanjfotbollen Ronir heller för den delen, men... Eh, det är så fantasilöst och så statiskt. Jag menar de ställde upp med häski som vänsterrytter mot, var mot Tottenham, tror jag. Det gick ju inte. <laughs> det är ju ingen skräll. Att, han, han går inte förbi supermånga från, från den på, nej jag. jag tror idén var väl att han skulle liksom blocka eh, löpningarna från Lennon eller Bale, när man nu ställdes mot. Men det är... är det, var det, alltså han har inte en suck i de löpningarna, känner jag. Det är, jag tror de fick stryk med 3-0. Jag minst helt fel. Men vi eh, vill ha dem eh, nej det får väl se hur det blir där nu. Eh, I och med att de verkar börja skära ner lite på lönerna och sånt också. Som så fortfarande väl är ett överskott ifrån O'Neils tid. Att eh, när de hade som, så pass stort upp på att liksom, lönekosten drog väg. Och nu vill vi väl ägaren eh, Learner och, eller nu nu det har vi velat länge men skära ner på de kostnaderna så kan du ta tåget när vi ser vill upp i toppen igen som vi gjorde bara för några år sedan. Men det känns ändå som att det finns kvalitet i truppen. Alltså jag har mm. inte sett att som vill ha speciellt mycket den här säsongen. Men, men tittar man på deras uh, trupp så är det ju det är inga dåliga spelare som finns i organisationen. Och uh, de uh, har ju definitivt mer uh, kvalitet än att ligga på en 13 plats som de gör nu. Jag tror att uh, Aston Villa kommer klättra innan uh, vi kan summera Premier League-tabellen. Men det finns ju olika sätt att hamna på en placering. Och, och även om det har uh, sett ut lite knackigt uh, så här långt den här säsongen så tror jag ändå att de kommer att klättra och hamna där runt en, en tionde plats och det är väl egentligen där någonstans de ska ligga också jo. så att, eh, det, det känns som att eh, man, man får det man på något sätt eh, betalar för eh, och det eh, kanske kommer att eh, synas i Aston Villas säsong så tycker jag att det känns Jo men det kan jag hålla med om jag menar man har ändå bänt längst fram med eh. En Petrov som kanske blir gammal, men som jag ändå tycker är sjukt stabil premierligspelare. Alltså. Han brukar aldrig vara riktigt dålig, tycker jag. Och sen eh, vet jag inte mycket mycket Richard Dunn spelar, men det är alltid en säkerhetsriske sig. Han gör alltid ett par mål per säsong. någon bur. <laughs> Exakt. <laughs> eh, jo, men, jo, men det, är, det är väl lite så outnyttjad potentialen då. Liksom Barry Bannon, Skottlands, Xavi, han... Var, var, var väl på väg mot en genombrott kände jag Men eh, sedan har det varit mest rattfyller Och han har fått hoppa in från bänken Och mm. Brighton var ju på väg Och slå igenom en dunderbrak förra året Men har mest Också fått börja mycket på bänken Och har väl inte varit eh, Så jämn i sina eh, Sitt spel och sedan Den som symboliserar allt är väl egentligen att de har Steven Ireland som eh, Kunde vara helt fantastisk i City och Visar lite glimtar av det borta nu på Chelsea men samtidigt är också som går uppåt och neråt konstant. och Det är väl också där i en del av Villas problem ligger i. Skottlands sa den är, alltså, den är fin. Mm. Det, är, det, är, det är som Greklands Peter <laughs> <laughs> ja, Ungefär i alla fall. Nej. Men eh, ja, nej, jag håller med dig då faktiskt med det med Barry Bannon också faktiskt. Han är duktig. Mm. Egentligen tycker jag. Ja, vi går ju till Blackburn tycker jag. Mot Fullhem. Eh, Jakub blev utvisad. De dobbarna var ju inte roliga att se egentligen. Jävligt klantigt framförallt kändes det. Mm. Jag vet inte om ni sett den situationen. Jo. Nej, det var faktiskt inte. Roligt. Den är ju ganska brutal. Rakt. Överknät. Och roligt att han... En försöker ju var förvånad när han får Det där kort förstår jag inte riktigt Men Och ännu mer förvånad är väl enkelt att de lyckas finna Med 3-1 <laughs> När de var varje 70 alltså. minuter Men man mindre det, det finns ju inte egentligen Nej det är ju ett fullhem som verkligen måste Jag vet inte vad som händer liksom. är, De ska inte släppa in de bollarna Eller släppa in mål i ett sånt läge Mot ett Blackburn som inte har varit bra mm. i år det är, får vi ge creden då till Blackburn och kanske i viss mån Steve Keen Som har moralen att uh, kämpa sig igenom när deras bästa mål skiter borta Men uh, man sätter väl hellre, egentligen större frågetecken kring fullhamn där Men det är väl lite Martin-Johls-syndromet egentligen kanske Skulle det kunna vara någon sorts... Uh... Backlash efter Arsenal-segen där förra måndagen också. Riktigt bra då, Fulham imponerade. Stort tyckte du på mig faktiskt, så spelade ut Arsenal. även om det säger, säger så mycket i de här dagarna, men de, men de var riktigt, riktigt vassa faktiskt. så att, äh, Det finns ju, det finns kvalitet i den truppen också. och såg jag inte den här matchen som sagt, men mm. äh, man har ju definitivt äh, möjlighet att ta alla tre poäng borta mot ett Blackburn som inte som sagt har imponerat speciellt mycket den här säsongen. Absolut. Mm, jag menar här, det, jag ser ju alltså fulla, men tycker jag är rätt stabila överlagen. Mm. De brukar inte ge bort sig i sådana lägen eller väldigt sällan i alla fall. Nej, men det, men, det äh... finns en bra grund i försvaret där och sedan tycker jag ändå Martin eh, Jol har utvecklat deras anfallsspel på par nivåer med få Ruiz bra han är nästan målet tillbaka och sånt det är, och dem ser alltid lika bra som han har varit. Det är, men det är väl också den ojämnhet. Nu såg jag inte matchen så kan jag inte se mycket det var där men det är ändå någonting som sitter i väggarna där att man inte ska äh, torska bort mot Dakburn som har en man mindre. Nej, jag menar de har ändå bra målvakt bra backlinjer. De har en bra mitt liksom. Så det borde inte falla ihop så. Ja. Det, vi konstaterar att det är konstigt. Och att, ja, ja, det är väl kul för Blackburn liksom, att de ändå kan få lite liv här i plötsligt. Och faktiskt få, få ligga ovanför sträcket en stund i alla fall. Även om jag tror att de kommer hamna ner förrän till slut. Ja. Det, man får väl se hur det blir nu i januari-fönstret. Om försvinner, om försvinner. Det är väl just samba försvinner då... Då gör jag nog Blackburn med, Eller Blackburn burnley med honom Vi går vidare eh, Chelsea Sandland 1-0 Jag såg lite på den här matchen Sappade eh, mycket första halvleken Sen kunde se på United Och, eh, Också kanske kom hemskt Jag vet inte <laughs> eh, Det finns andra bolag man kan använda också Så har vi nämnt det Men eh, Chelsea Sandland, Alltså jag tyckte inte Chelsea imponerade direkt det var, Sandland hade ju massa målchanser <laughs> Men de hade ju en, en bentner längst fram <laughs> som blev sågad verkligen vid fotknölarna av O'Neill efter matchen. Läste ni vad han Nej, sa? Eller? jag tror jag missat det. Jag har också missat Nej. det men vad han än säger så kan det inte vara tillräckligt. <skratt> Nej, det var typ så alltså här att vi hade vi haft en division 5-spelare längst fram så hade han gjort sju mål liksom. <skratt> Det var på den nivån. <skratt> ja, kanske. Det... Ja, den är ändå jobbar ändå jobbar när man utlånar allt. Mm. Ja, nej han är bara utlånad. Jag trodde han var köpt faktiskt. Ah, han är utlånad bara. Mm. Så vi, vi har fortfarande chansen att få tillbaka honom. Grattis. Ja, det... det... mm. Men var, var han så dålig då det du sa? Alltså han missar ju jävligt mycket så var det faktiskt. Eh, här här är exakta citatet. En klantig back från fjärde divisionen hade sparkat in några av dem i alla fall. <laughs> det, är, det är sånt som ger en hopp om att man fortfarande kan ha Premier League karriär. Exakt. Mm. Uh, han fortsätter såhär. Vi brände fem bra målchanser idag Det är för många Jag vet att det är svårt att göra mål Men så svårt det är det inte <laughs> <laughs> mm, Men då äh, är det inför pressen Om man mm. undervansar i omklädningsrummet Sen för det har man de hört en del om hur Onil kan vara mm. Med vår och allt sånt Man har också hört om hur bra Bentner kan vara på att hantera kritik mm. Mm. Är de bra på att se ja. bilar annars? En tung hemresa. Ja, lite så. Nej, men jag såg framförallt sista chansen för Uniteds match. Det hade inte så mycket förlängningstid där så de ledde, eller vann. Eller ledde när de gick in på förlängning. Så då sappade jag lite och då såg jag just den här chansen som man säger i slutet. Så man, hade han träffat mål så hade det faktiskt blivit mål. Och det var, det var inget bra avslut han hade. Men han skulle förgrunda kanske var det han var knäckt innan dess. Men jag tyckte att Sandl spelar bra. Eller alltså. alltså Jag vet inte vad man ska säga. De, det är bra fart i dem när de anfaller. Tycker jag. Och Sebastian Larsson slår nog mest inlägg i Premier League. tror jag nästan. Frågan är hur många som går fram. Mm. Han brukar ändå ha en, en ganska, ganska vassa inlägg, tycker jag. De var, de var dåliga i den här matchen där. Nej, nej, nej, den här matchen var nog ganska bra men jag har sett andra matcher när han bara matar och matar och den fastnar ju hela tiden på mittbacken. Liksom. Ja, det, det men är att det men, men jag tycker att han har utvecklat det och, och blivit bättre på att hitta in med de här bollarna och, och eh, faktiskt eh, kunna leverera någon sorts slutprodukt. För annars har han bara legat där ute och, och matat in och matat in utan att eh, få till det. Men, men eh, nu är han ju faktiskt ett anfallsvapen tycker jag det känns som. Ja, helt klart. Hade de bara hade Bentner varit lite effektivare så hade det blivit ett mål. För det var nog någon där som han hade i alla fall. Men framförallt, så det, han har hittat det här lite David Beckham-inläggsläget. där lite halvtidiga. Inte det jättetidiga, men, eller vad man ska säga. Mm. Alltså, lite långt när, mellan uh, mittlinjen och uh, ja, straffområdet. En bra, bit, en bra bit bak i planen. Ja. ja, exakt. Att han sveper in den lite där in. Och så kommer det någon med fart där, mm. så, och på en skarv. Liksom, så blir det ju mål faktiskt. Ja. Sen, eh, ja Connor Wickham var inne där i slutet och det han som spelar fram till den här eh, målchansen. Det ser ändå lite lovande ut även om han är ju knappast ens startspelare. Mm, är det är väl där Sanders problem ligger när man har en anpassningslinje som är uh, Bentner uh, Wickham och vad uh, vet han? Ja. dong eller något sånt heter Tack. Uh, Ja Det är där de helst behöver få någon nu redan i I januari Fönstret men vi får se där det, har ju Alltså de har ju, inte, har ju inte Råd att köpa någon nej, deal, liksom. de Så ju det är ju om de får in någon på lån Nej redan mm. uh, Så får Vi får väl se om det Han får hålla ut ända till sommaren Eller om de kan lyckas ta det tillbaka Gianni från uh, Al Ain Uh, ja just det Vi får väl se det uh, Kjellse vinner utan att imponera igen ja. Kan man väl säga och Ja Story, story so. of your season Känns det väl som fast, fast jag får säga det Att det var ju verkligen torresmål mål i alla fall det var, <laughs> Torres var faktiskt bra Eller ja, god, godkänd mm. Men det var Lampard som hängde där eller? Ja, Torres drar ja, bisakleta ja, i ribban Och bollen studsade ut på Lampards knä ja. In i mål det, är... det, förklarar, det förklarar en massa aggressiva tweets som jag mottog där, som, som gjorde det gällande att nu är, nu är Lampard kung av London igen <laughs> Ja, Det där har du förklaringen Nej du, det var väl Ja, man får gå väldigt långt om man ska ge det målet till Lampard Om man säger så men det kändes väl ändå med källsögon sett så känns det väl som att det är ju tre poäng man ska ta hem mot Sandeläden då, speciellt om, om Andreas Wiesboas ska kunna sova på kvällarna. Så han han kan, måste ha det jobbigt. Oh, ja. Mm. Nej, det är jag. han kan ha lite glädjedummar om eh, den gode Bentner där. Att han är glad att han spelar i motståndarlagen. Ja. Ja, det... Men eh, ja för sin egen del så alltså, känns det ja, ju... Ja, Chelsea var, tyckte inte riktigt de kom igång så här man ska säga. De hade ju en del chanser också. De var, liksom, de men... var ju stabila bortom mot Wolverhampton också. Även där lyckades de vinna efter ett sent Lampard mål Och hemma mot Villa var de ju direkt dåliga. Så Och innan där så hade de ju tre raka kryssar. Alltså, de, de är inte i speciellt bra form. Jag tycker de har, knappt har varit där på hela säsongen. Om man får vara sån. Mm. Uh, och jag menar detta nollan mot Sandlän var ju bara den femte för i år. Uh, så det står inte rätt till. Men samtidigt så har de så mycket inneboende kvalitet. Att de inte alltid behöver ligga på topp för att ta in tre poäng. Och det säger en styrka. Men någon gång så måste det komma en dip som de verkligen förlorar mycket på. Samtidigt tycker jag Chelsea, om man ska analysera vad deras problem är så är det väl lite grann samma, samma problem som Arsenal har haft tycker jag om man får återknyta dit igen. Att under en längre period nu egentligen så har de bästa spelarna har blivit äldre och sämre och man har helt enkelt inte ersatt dem med fullvärdiga ersättare mm. och, och det har försvunnit kvalitet som man har ersatt med, med talanger som, som ska slå igenom men som inte är färdiga världsstjärnor och det har börjat synas nu helt enkelt. Man, man, tittar man på Kjellisets trupp så är den, inte, den är inte i klass med Citys trupp eller Uniteds trupp eller kanske ja men Tottenhams mittfält man säga så det, det är inte de, eh, den spelarkvaliteten eh, kvar i det laget längre. Nej, de har ju, de har ju jag kan ju tycka att de, är, de känns lite stabila just här för att back, ja, backlinjen och det är ju stabilt. Liksom. Det är stabilt i hela laget och defensiva mittfältet också. Men eh, den enda som är snabb i fötterna är ju Matta liksom, och Sturridge när han, fast han är skadad nu tror jag. Mm. Ja, men det är det. De saknar ju speed på ja, men både på kanterna men också i bolltempo. Det, det går ju för långsamt, det lilla jag sett av Chelsea i alla fall. Och det är egentligen bara Mata som kan utmana och, och ta sig runt på en kant. Eh, eller, eller utmana överhuvudtaget och, och göra, göra sin gubbe. Och så Starwich som, som klart eh, har imponerat och är duktig. Eh, men, men i övrigt så eh, imponerar inte alls på mig. Och där framme så när, när det inte finns en DD drogba som, som gör... 30 mål på ett år eller någon annan som kan göra det och Torres är iskall så då, då ligger man inte bättre än, än fyra i, i tabellen liksom, och det känns som att man blickar snarare på Champions league spelen än, än någon Premier League-titel. Absolut. Och det ska bli väldigt intressant att se dem nu när de möter ett så pass fartfyllt lag som Napoli i Champions League sen. Och mm. just det som du säger med Champions League Där går ju har det tåget på att gå För uh, Många spelare nu att liksom, Det är ju den som ändå Abramovic har varit ute nu efter I flera års tid Men att uh, Nu när spelarna sjunger på sista versen Och Barcelona och Real Madrid Är bättre än på många år Så kommer det att ta ett tag Innan vi ja, ser Chelsea Högt upp i Champions League uh, Slutspelen igen för den delen med. Ja, jag håller med. Ja, jag har också börjat att hålla med faktiskt. Mm. Jag måste sluta använda ordet faktiskt mycket också, tycker jag. <laughs> Noterat. Var något, var något vi ville tillägga om Chelsea i Sandland? Nej, Nej men inte eh, vi skulle väl inte få honom för den delen om Chelsea eh, tar fjärde plats i år för liverpool och Arsenal. Trots allt. Men det beror nog snarare på bristande kvalitet från Liverpool och Arsenal i sådana fall än framstående kvaliteter hos Chelsea. Om man får sådant. Det får man i det här programmet, det är det det Nu eh, går vi då till Liverpool 0-0 mot Stoke som faktiskt... Eh, jag tycker ändå att Stoke är nog ett av de mest svårspelade lagen, både hemma och borta. Jo, men... Eh, Fan var dåliga de var egentligen Alltså om man ser till deras försvarspel Var ju Stoke såklart bra Men så fort de fick det gå framåt Det var ju, tog ju tre pass Sedan bara slog de ett Fruktansvärt fel pass här På typ fem meter Till en Liverpool-spelare Men å andra sidan det är ju Liverpool Som saknar nycklarna där för att Låsa upp försvaret Så det var ju oh, här var så. Det var det den man fruktade att det skulle bli om uh, uh, uh, nej usch. Uh, uh, med, med lite tur hade Dirk kunnat uh, knappa in segermålet med 10 minuter ifrån uh, full tid. Det hade varit den största stölden i år. Uh, men uh, nej. Det det var dåligt, det var samma problem man sett tidigare på Enfield. Långsamt, inga djupledslöpningar, dåliga inlägg. Ingen som, ingen kreativitet. Nej, rakt igenom. Det var nog sämst insatsen sedan Totten är borta faktiskt från tidigare år. Så det kan ju bara bli bättre. Nej, Ja, men det är skönt det. Jag såg eh, lite analyserna där i halvlekspausen. Eh, ja. Jag tror att Ritola var ritade lite just att det, det var extremt dåliga rörelse framför mm. allt Det var ingen som tog några djupledslöpningar bakifrån. Vilket gjorde att det blev extremt stillastående bara helt ja. enkelt. man inte kom någonstans. Det bara trillades runt ungefär ut typ 30 meter ifrån mål. Och till slut så tappade de bollen eller slog till inlägg som fastnade på en försvarare. Och då var det... Det var det. Anfallet mm. ungefär. Mm. Ja, hur många plus får matchen? Det låter inte som den mest underhållande matchen plus skulle jag ge en Eller en överstruken geting, Eller vad man nu vill eller, ja. Nej Bedrövligt Bedrövligt Och då Lyckade det så Ironiskt även väl ändå att När Liverpool att stå borta tidigare år Så blev det väl ståkt vi viss del utspelade Och hade bara ett skott mål En straff som de givetvis satte Och givetvis vann de matchen med Ett, ett noll eh, Så det är väl om vi snackar att Chelsea inte har imponerats Jättemycket den här säsongen Så har väl Liverpool story mer varit Att eh, Det har varit förbaskat eh, Svårt att göra mål Och det var det 24 mål på 21 matcher nu jag tror det är Bara två säsonger under hela Mm. Liverpools historia. De har gjort så få mål efter så här många matcher. Så. Uh, mm. En del jobbar på. Men är det, är det ett underbetyg till. Um, anfallarna? Eller är det. Anfallet mitt fält. De ska väl bära bördan där tycker jag. Uh, men. Uh, om man ska. Det har jag har ändå, jag tror. Uh, om jag inte minns helt fel så är väl Liverpool i laget tillsammans med är det med City eh, som har skapat mest chanser så, Alltså det har väl kreativiteten har väl fritt så bra I många andra matcher Men det har oftast varit Antingen någon monsterräddning från en motsåndamålvakt Eller så har det varit Fruktansvärt dålig avslut helt enkelt eh, ingen, ingen sån beslutsamhet som man kan se eh, Hos andra lag liksom det är, bara, men det är väl självklart att Här blir det mål Men eh, så kom ögonblicks ögonblickstvekan Hos någon liverpool spelar och då blir det bara något beslut som det bara går skogen helt enkelt. Men var, var Stevie G tillbaka i start elvan mm. Mm. nu? är det. det var han i spel hela matchen. Låg ganska tillbaka i dragen en mer Alonso-roll om man får se så. Att bygga spel långt bak. Men jag vill ju hellre ha honom lite längre fram i planen. Typ tre roll Där han kan eh, mer utmana djupet och eh, Slå på instick, men eh, Det var väl mer om man ska Peka ut enskilda spelare som eh, inte levererade så var det väl Jordan Henderson och Stewart Downing som hade problem med att komma in i I spelsystemet eh, Ja Ja, det är ju ganska tuffa matcher framöver också. Fast det ju sig är då Liverpool kan sjuka poäng när de möter de bra lagen. Nu, nu, nu vi kommer vi igång. Nej, men det... Ja, faktiskt. Det, jag vet inte varför det blir så riktigt. Men det... Det är väl någonting man får med sig in i bakhuvudet. Sen får man väl hoppas också då att eh, Liverpool gör en stark vår som de brukar göra. Och... Ja... Ja det är lite Tottenham-testet där nu också Man liksom får se vad de är gjorda av Och de är värda att hänga med Topp 4 där Men fördelen är väl ändå att De har, de har gjort I princip Alla svåra bortamatcher redan Så det är ju United borta Men sedan är det Tottenham hemma Bertrand, Arsenal och Chelsea hemma Som man väl får se som en liten Tröst i det tuffa att på den andra sidan så har det väl inte gott. Jag bra hemma i år heller. Så. Ja, nej men jag. Det var så till en injektion på något sätt. Om det är ni jamfaller eller bara liksom att det, det rinner iväg borta mot bollen och sånt. Det är något sånt. Det är liksom en katalysator som sätter igång hela processen. Så att det bara tickar igång. För. Uh, vi ska ner att tåget går snart för platsen. Ja, då går vi till United Bolton här tycker jag. Då är den lilla rötotten som gjorde grym comeback och skrev in sig på 10 topp med mest mål i United och grejer med sitt mål. Och gjorde 1-0 i första halvlek. Jag pratar om Paul Scholes såklart. Mål i 18 Premier League-säsongen i rad. Jag. Det kan stämma, ja. Ganska hyfsat. Det är rätt intressant, det får man säga. Det, han, det kan vara världens underskattning. Typ, eller vad säger jag? Världens sån, helt okej. Okay. Ja, nej, det är såklart helt fantastiskt. Nej, grym fotbollsspelare. Jag vet inte. Jag är ju klart glad att se honom igen. Speciellt med tanke på att vi inte har några mittfältare i övrigt. Nej, eh, då är det sådant Gibson. Ja, jag hade faktiskt glömt av att vi hade Gibson när det var sån här skadekris. Men eh, jag kommer inte sakna honom direkt. Jag förstår det. Faktiskt. Han kan skjuta kan han göra. Men eh, det tar ganska lång tid för honom att sikta. Så, då har jag sagt det. Men nej, men jag såg... Eh, alltså, jag fattar inte. Helt plötsligt var United United igen efter att ha varit helt usla i två matcher. Eh, och blev utspelade av Newcastle liksom sist. Och så, ja... Mot Bolton. Så United går in och de spelar och de vinner. Det är verkligen det är så så. höga berg och djupa dalar med, med United. Det är väl med många lag i, eh, i toppen känns det som. Det där. Men, men United har inte varit lika stabila som, som förra säsongen. Nej, jag tror att det är mycket på grund av att det är mycket ung, ungdomar. Liksom. De har inte riktigt stabiliteten i sig. Lite så här syndromet att det blir väldigt upp och ner helt plötsligt. Eh, men samtidigt så, ja, jag vet inte. Det... Det har de varit Fögers vi... grej att, att äh, motverka det ändå och få laget att äh, ha en, en hög lägsta nivå trots att det har kommit in unga spelare. Ja, men ofta är det för att han värvar unga spelare med Premier League-rutin eller håller hon ut dem så att de har Premier League-rutin. Han, han värderar det väldigt högt äh, i sina spelare att de har spelat på, på högsta nivån, i England då framförallt. Men äh, sen är det ju liksom det har spridits lite panik tillbaka med målvakterna och det där, det är inte lika stabilt. Och nej, jag vet inte, men nej, det såg och framförallt så Carrick går fram och gör ett mål. Bara det, är helt, det händer ju aldrig. Han skjuter ju inte ens så här. Ja, Han skjuter ju inte nu heller. Han passar in den i bort och det är ganska fint men han kan inte nej, skjuta. Nej, nej. nej han, jag är så här, jag, jag har sett honom att skjuta tre gånger tror jag. och du har ändå sett ganska många matcher om de senaste typ 7-8 säsongerna. Fantastiskt. De säsongerna har spelat. Fantastiskt målprocent har sedan i så fall. Ja, det är det nog i sig. Eh, han har nog ganska bra procent där faktiskt på sina skott. Här. Han väljer sina tillfällen. Ja, han var ju lite mer offensiv i början. Men det senaste har han ju mest varit och plockat upp bollar och fördelat vidare dem liksom. Så han brukar ju oftast inte komma så högt upp i banan. Och när han gör det så kan man ibland bli frustrerad över att han aldrig skjuter. Även om han har läge. Eh, men ja, nu visar han faktiskt klass och la in det, helt enkelt. Så det är imponerande. Var det det ske som var tillbaka målet och fick nollan, eller? Nej, det var Rindigan. Nej, det var... Ja. Dansken var det. Så du får se hur det går för den stackars ske. Ja, där kan vi ju snacka om, om vi snackar om folk som har, har det tufft i, i sina respektive lag. Så har väl han inte imponerat supermycket. Det känns som den märkligaste värvningen. Eller den är inte märklig heller, utan det är klart att han har potential. Mm. Men... Eh, Samtidigt så skulle jag inte vara helt eh, supernöjd som United 5 i alltså, Har han de verkligen det som krävs för att eh, lyckas på, på den nivån som de tror att han kommer att göra? Vad, vad tror du, du som har sett mycket match? Jo, jag tror att han har potential att göra det till slut. Men grejen är att det, han blir väldigt ensam. Hade det han kommit som någon sorts 50-50 backup till en självklar målvakt eller typ om eh, Van hade varit kvar och stått eh, en del så hade han haft någon liksom, att som han inte behövde ha pressen på sig på samma sätt. Eh, nej jag vet inte. Han är, det är ju lite så här 20 år eller vad är han? 21. Han är inte gammal. Målvakt är det bäst när de är äldst. Han har i och för stått i Atletico vilket är en och där man får ta ansvar när man är typ 12 för att vara lagkapten. Eh, för att man är typ mognast i laget då. Så, så det är klart han är van vid stora scener men jag tror, jag tror inte, att han är ändå spanjord brukar ta tag för dem att aklimatisera sig och ja, det verkar inte som det har hänt riktigt än han, känns, jag, tror inte han, jag tror inte det känns som han. det känns inte som ja, det jag har pratat om tidigare när jag har blivit frustrerad när jag har sett United är just att målvakterna har för, för lite pondus liksom, i gruppen Eh, när de släpper in mål och det är någon försvarsgrej, typ mot Newcastle till exempel nämnde jag det här att eh, hade van de Sarstatt har han ju skällt ut reoferna efter noter för att han ens, den ens fick komma fram liksom han hade skällt ut Phil Jones för att han missade i första och inte ta på sig hela, med, med hela målet själv och stå och gråta liksom efteråt det var det Lindigand som stod då Men i vilket fall, det behövs att de Tar för sig liksom. för det behövs på den här Nivån att man inte skriker åt sina backar Eller visar pondusen så att de litar på en Och verkligen inte vill släppa in mål För att då får man själv liksom Det är ändå Arsenal en rätt skön tradition Av psykopatiska målvakter det, det ger ju faktiskt någonting Det får man ändå säga Blir man eh, hårtorkad av Jens Lehmann då, då, då springer man hemåt nästa gång motståndarna anfaller, så enkelt är det faktiskt Ja det vet man av sin egen äh, ringa fotbollskarriär liksom i Division 5 att äh, när hade man en målvakt som verkligen var arg, då ville man ju verkligen nej det är inte bra om han blir arg liksom. nu, nu håller vi det här extra Jag får tuffa till sig lite helt enkelt det sker. Ja det, jag känner det liksom äh, ja skaffa ett par kulor liksom <laughs> Ja Nej, men jag tror vi nöjer oss med United där faktiskt. Det var, det var roligt att se Paul Scholes, det är nästan det som jag tyckte var mest att han, han går in och spelar från start och gör ett mål eh, Jag såg ju inte så mycket av första Alex. jag såg ju tyvärr inte så mycket av hans spel jag såg inte målet heller för är efterhand eh, Men eh, Samtidigt så är det väl kanske ett svaghetstecken för United att Paul Scholes faktiskt kan gå in att spela från start liksom så fort jo, men samtidigt så var det hemma mot Bolton som man skulle inte dra för stora växlar av det Nej, det är väl ett bra sätt att uh, slussa in honom igen i matchtempo. Mm. Ja, vi går vidare. West Bromwich förlorar mot Norwich som fortsätter att plocka poäng och att uh, låta bli att hålla nollan också. <laughs> ja, det har väl blivit Steve... nollan Jag tror inte. Mm. Nej, jag tror inte heller det. Uh, Steve Morrison nyförvärd från Leeds fortsätter att producera i Premier League. Nej, eller från Millwall. Jag får sluta blanda ihop det där. Jag vet ju att han spelar i Millwall. De är lika bra på att slåss. Ja, det kan vara därför faktiskt. Dirty Leeds och sådär. Ja. Ja, jag såg inte matchen. med Jonas Olsson verkar fortsätta saknas i alla fall på de rapporter man läser. Det är i sig mest svenska tidningar jag läste i. Men... Ja. Men man kan inte låta bli imponerad av eh, hur Norwich bara fortsätter att tugga på. Eh, alltid bra insatser. Eh, och sen... Eh, Bra grund som de står på Och sedan eh, Bra, vad ska säger säga Kämpaglöd eh, i dem Så då blir det att de eh, Plockar eh, Oväntade poäng får man väl ändå säga Kanske just eh, West Bromwich är ganska mediokert Hemmalag Men De eh, fortsätter att Imponeras av dem eh, Jag Trodde faktiskt att de, eh, Av de nykomna var det dem Jag tror det skulle klara sig kvar men eh, det skulle gå så här bra förväntar man sig inte direkt Nej jag tror att det skulle gå ganska dåligt Jag gillar ju egentligen Norwich Dels för att de spelade i så fula tröjor Och Eller ja, gula tröjor, Jag tycker inte inte gul, är gult Snygg i fotbollsfärg men, Och dels för att de har Steven Fry som hedersordförande. Vad hade United för innan de bytte till rött? Ja Det kan man fundera på Men det är inte så snygg tycker inte jag men det, var, det Ja, nej, jag vet inte. Det, ja, det kan, kan vara för att jag själv jag ser för jävligt ut. I gul kan vara därför jag inte tycker om den här färgen faktiskt. Jag ska vara helt härlig mot, mot mig själv också för den delen. Ja, nej, det är väl lite mer att man kan imponeras av Norwich. Liksom. Var det Hula Land som gjorde andra mål, eller första målet kanske också? Vet Eller vad heter det? Ja, jag tror det i alla fall. lag aprop, som man kan imponeras av. Newcastle. Mm. Helt klart. Det är jävligt bra faktiskt. De fortsätter att imponera. Det är inte mer med det. Ja, jag såg dem senast mot United, en match mm. som du kanske inte vill prata så mycket om, men de var riktigt, riktigt bra då. ja, ja de var ju mycket bättre än United. Det var, ju, det var ju bara en fråga om hur många mål de skulle göra i princip i slutet. Ja, och där känns det som att de, om, om min analys är väl att om Chelsea har hela tiden eh, tappat eh, kvalitet som man har ersatt med spelare som har varit sämre så har, har ju eh, Newcastle tappat spelare också dem men där har man ju ändå på något sätt lyckats få in spelare underifrån som har fyllt eh, utrymme, man tappar Joey Barton, det gjorde ingenting, man tappar Andy Carroll gör inte heller någonting, alltså mm. inkommer Dembaba och, och gör bättre ifrån sig än vad Andy Carroll på speed skulle göra liksom. det är faktiskt eh, fruktansvärt imponerande att se Newcastle spela fotboll Ja, de fortsätter. att, alltså, Grejen är att det ser så bra värvningar de har gjort. Liksom. Och att de fortsätter spela bra fotboll, som du säger. Att det, är, det är smart fotboll. De spelar efter precis de resurserna de har. Och utnyttjar verkligen eh, vad sina spelare är bra på. Verkligen. Nu såg jag inte den här matchen, men, men Joey Barton måste ha haft jobbet, antar jag. Ja, jag såg, jag såg bara jag har bara sett lite snabba klipp från den så jag såg inte heller den för jag var och på en turnering nämligen. Eh, så det missade jag. Men eh, i Queen's Park Rangers bytte ju tränare innan Jag känns att det kan rört till det lite också. Det mm. blev ingen mark huge effekt direkt. Nej. Det var ju konstigt byte de det. Det var ju, de ju FA Cup match i kväll mot Milton MK Dons och eh, jag inte Barton har i twittrat om att eh, det har blivit en helt annan intensitet på träningen Sen Huge kom in Men att det är också ganska vanligt När det sker tränarbyten Alltså Huge är ju kompetent Duktig tränare Men det roliga blir väl ja, Om man tar det citatet som Hans och Gantz sa i samband med att han lämnade Fullen att han ville till en klubb För att utmana de titlar Ja. QPR är väl inte riktigt där än Känner jag det är ett sådär citat. Mm. Han kan ju ta titeln i Championship nästan <tid> ja, så. i så fall. <tid> Felciterad. Mm. Ja, nej, jag ja, ja, är Jules verkligen en bra tränare. Alltså. Jag tycker han var okej okay, i City, bra i Blackburn, bra i Fullm. E med de resurserna. och En, e och säger en lite mer tekniskt begåvad Steve Bruce får man väl nästan säga. Bra, bra motivator och eh, bra eh, taktiskt ser Sedan att eh, både han och hans agent eh, ser lite eh, saker vid fel tillfällen. Det får man väl ha överseende med om man är eh, håller på QPR. Mm. Eh, kan QPR lyfta sig då? De ligger ju lite pyr till faktiskt. Det beror väl eh, hur januari det utvecklar sig Får de in till exempel en Samba eh, Eller någon Vassmålskytt eh, eh, Men det är väl främst i försvaret tycker jag om De behöver förstärkning så eh, Kan de absolut ta steget upp eh, De har ett okej okay lag men framförallt har de eh, Konkurrensen där nere Ganska svajig eh, Så är det inte så att jag tror att Av de fem lagen som ligger där eh, I botten så är det inte något av dem som helt plötsligt kommer få en form att dra iväg tror jag inte utan det kommer, de kommer ju stå in de här fem lagen när vi summerar säsongen i maj också. Det handlar väl om eh, att kriga sig kvar för dem som sagt jag tror inte heller att de kommer sticka iväg och ta eh, en massa poäng i ett sjuk, sjuk utan mm. eh, det, det blir fight in i, i kaklet helt enkelt och då är det väl bra att ha en, bland annat en spelare som, som Joey Barton att eh, hänga sig fast vid. Så jag tror att det är nog ingen omöjlighet att QPR klarar sig kvar, men just nu så känns det inte som att det är jättemycket som talar för det i förhållande till ja, något av de andra dagen som ligger där nere. Jag är böjd att hålla med. Jag har ju tippat dem på sjuttondeplats, plats. Så jag hoppas han talar. <laughs> Vi går vidare till Swansea Arsenal Nu lämnar jag över till Martin här, tänkte jag. Ja, det är det... Den bollen tar jag och Morilla över säga. Det var ju bedrövligt att se vilken vilken fadäs det var verkligen. Det, var, det finns så mycket att säga om den här matchen, men, men Eh, återigen så är det ett eh, fruktansvärt eh, skadedrabbat Arsenal som eh, ranglar ut och eh, ska försöka att studsa tillbaka efter fullham torsken sist i, i PL men, men misslyckas kapitalt med det trots att vi tar ledningen eh, efter att Van eh, Persie eh, får sätta dit då, så så... så kommer Swansea tillbaka så går det förbi det 2-1. Först på en, en straff som äh, äh, Aaron Ramsey ger bort superklumpet i, i straffområdet så river han ner Nathan Dyer som, som äh, får straff där och så gör äh, Swansea både 1-1 ett, ett, och sen tar de med 2-1. Äh. Sen kiterar vi genom äh, Theo Walcott äh, som gör jättefint, kommer fri och kippar bollen över Vorm Men äh, bara 45 sekunder efter så, så Gå svan så fram och gör 3-2 efter att kastna ut och sudda lite grann. Och sen får vi inte in en boll framåt helt enkelt och torska med 3-2. Supertungt. Och det finns såklart jättemycket att säga om den här matchen men, men det största anledningen tycker jag att vi förlorar är att eh, vi blir utspelade av Swansea helt enkelt. Eh, Ariteta saknas på mittfältet eh, och eh, istället så, så kommer Benajon in och ska försöka ersätta honom och det fungerar verkligen inte. Han och Ramsey får inte upp något bolltempo i Och taget och, och eh, Swansea spelar ut oss totalt. Eh. Det var vid ett tillfälle under matchen så snappade jag upp en statistiksiffra eh, från eh, Opta om att eh, Arsenals bollinnehav var 38,5% och det var det lägsta eh, de har haft i en Premier League-match match sedan eh, säsongen 0607 07 eh, Och det säger väl ganska mycket om hur den matchbilden var, eh, helt enkelt. Så hon ser vara bättre och eh, de... Eh, spelade ut oss över hela matchen. Vi hade en del boll men lyckades inte skapa i princip någonting framåt kändes det som. Ja, nej, jag missar matchen men det låter som en vettig sammanfattning på det man har läst också. Så. Ja. ja, det är problem rakt igenom och som sagt Arsenal har ju superstora skadeproblem, alltså dels i backlinjen där det liksom saknas Ja, egentligen hur många spelare som helst. Sanja är borta, Santos är borta, Jankinsson, Per Malen, Gibbs och liksom backarna som saknas så då börjar man ju förstå att det, det ser tunt ut. Så att och det, är, ja, det, det syns bakåt i defensiven och det syns också framåt i, i offensiven. Det kommer inte in direkt några inlägg från äh, ytterbackarna så att det, det behövs äh, nytt blod innan fönstret stänger nu. Det är väl Eh, vitalt för att det ska bli någonting eh, av den här säsongen till slut. Annars kommer det nog inte bli något eh, Champions League-spelfasnål, så, så känns det just nu. Ja, det, det, det känns som de är. Ja, det finns inte så mycket kvar där bak nu. Blir väldigt tunt. Ja, men det är ju som sagt, med att räkna upp alla skador, det, är ju, det går ju inte att garderas för det. Sen kan man ju diskutera vad det beror på om det är tillfälligheter eller om det är någonting fel. Nu börjar man ju blir konspiratorisk och något, något tokigt måste det ju vara men, men frågan är vad man ska göra men, men när alla åker på eh, skador är det mycket anklar och det är hamstrings och, och bader och sådär. Så något, något är tokigt med skador. Men det, men det är svårt att jämföra om, om vi är mer skadedrabbade än något annat lag. Det, det kanske är bara för att man är så pass nära klubben som man känner så. Men, men det, det är för mycket skador helt enkelt. Och det funkar inte att spela med eh, ja, men som, som vi gjorde i den här matchen. Jouro som högerback och eh, Ignacio Michiel som, som vänsterback. Varken någon av de två håller för Premier League-spel. Så, så så är det. Sen ska man väl kanske kunna tycka att de ska kunna hålla upp spelet mot Swansi ändå, men äh, det, det dög inte äh, den här gången helt enkelt. Jag kan tycka just det med mycket skador på backlinjen. Det är ungefär samma. United har också haft extremt mycket skador just på backlinjen det senaste. Nu tar det något som man märkt över de andra Premier League-lagen också. Så här. Det är möjligt att det, det är någon sorts tränning. Jag vet inte vad det skulle bero på, men äh, det blir så himla påverkbart och man märker direkt att det, eh, man släpper in så, så mycket skitmål för att prata eh, <laughs> prata svenska egentligen. Jag såg också någon, någon sån här statistik om att eh, Arsenal är, är de som har släppt in flest mål eh, på... Så officiella misstag som, som bokförs som misstag eller självmål i Premier League statistiken. 13 av alla, alla mål som är insläppta är eh, sådana som, som credited as errors leading directly to goal eller own goals. Och det vittnar ju på något sätt om vilken hönsgård det är bakom. Ja, det är lite synd om är det målvakt som jag inte kan uttala namnet på då. Ja, alltså... Inte. Ja men Kessny har gjort en superbra säsong tycker jag. Han är ute och gör några misstag då och då. Bland annat nu vid tre två målet. När, när Swansea avgör så är han för långt ut och så backar han tillbaka in i målet och tappar position. Och så får, får de rulla in en enkelt vena stolpen. Det, det skulle han kunna ta. Men, men överlag så, så är han eh, misshandlad av att eh, vi saknar en backlinje överhuvudtaget. Ja, ska vi prata lite om de, de, vad jag såg, de glada i alla fall dör Dirty Leeds i FA-kuppen när Thierry Henry kommer in och det ser ut som en pris. Ja, apropå på comebacker, alltså det var det var ja. nästan som man, jag bara satt och skrattade i soffan, jag visste inte riktigt var jag skulle ta vägen alltså det, var, det var en sån här grej som man, man kan inte skriva det där för det, är för det är för bra för att vara sant det finns ingen som tror på det om du skriver ett filmmanus där det där händer det var såklart fantastiskt att se hur han kom in och liksom fick bollen. Det var inte första boll touchen, men till så tar han emot den in i straffområdet. Och på det där patenterade sättet bara viker in den vid stolpen med insidan av högerfoten. Det var löjligt kul att se faktiskt. så Sådär som bara en staty kan göra. Exakt. Man fick, jag fick ju lite så här... Dels blev man ju lite lycklig och sen blev man lite rädd samtidigt. Liksom. Man tänker ju tillbaka på hur det var förr i tiden när han kom föran det. Skräck, skräcken i högerbackens ögon liksom när han kom. Ja, det är det som på något sätt ändå ger en, en hopp. Nu kommer man in mot Swans också utan egentligen uträtta sig upp mycket och, och gav faktiskt bort bollen när det, innan det blev i 3-2-situationen där. Så, så var det han som eh, skabblade lite grann på mitt plan även om det var... Det var väl inte riktigt hans mål så att säga, men, men eh, det är definitivt ett super, en superförstärkning. det jag tycker det känns när man läser, om ja, man ska hänga med på Twitter och i, i intervjuer och så där, så känns det som att det har blivit ett lyft för truppen då. Även om man inte kommer göra eh, 15 mål på de här två månaderna kanske så, så kommer han ju, i alla fall att bidra med lite moral. Det visade sig, inte minst efter Sons i att han hade, hade bråkat men någon supporter som stod och, och buade lite grann på läktaren efter matchen hade han tydligen varit i eh, handgemängd med och, och, eller i alla fall sagt en massa dumheter till och, och det förekom eh, uppgifter om att man hade bråkat lite grann där. Men, men, men det är det som behövs med lite, lite moral och lite eh, kämpaglöd. Det, det tror jag att han kan bidra till. Ja, det är väl lite det man tror överhuvudtaget på de här comebacken. Även Skål tror jag. Jag tror att det kan göra ännu mer på träningen än vad det är på matchvaktet här han är tillbaka. Han är ju stenhård professionell verkligen. Det är, väl, på det är väl lite grann du är var inne på med målvakter som, som skriker. och Det är väl lite grann samma sak. Står mm. Thierry Henry eller Paul Skål och, och gormar efter dig så, så fuskar du inte med, med hemlöpet. Exakt. Eh, och just det ja, det glömde jag faktiskt nästan av Vi har ju faktiskt, jag får man få ändå säga En liten eh, annan comeback här. det är ju den eh, gamla Liverpool-favoriten eh, Keane där också, som gick till Aston Villa Just det, Robbie där ja är nu var nyttigt för dem uh, Bent är ju utpeglad målskytt, kanske inte den bästa Fotbollstjärnan Agbon uh, Lahore har ju farten men eh, inte effektiviteten Och Robinho är väl lite av en Mellanting Mellan båda två Plus eh, mycket erfarenhet Så det är väl bara Jag menar det är ju ett också Det är inga stora risker Kan Nej. nog bara bli positivt här? Ja Nej, Jag har ju bara goda minnen av hans tid I Liverpool så ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Kul Kul Ja. Mm. Uh, är det någonting mer vi tänkte säga om Arsenal innan vi går över till uh, ligaledarna? Nej, man kan väl bara nämna det att det, om, vi, om vi har problem bakåt så har vi problem framåt också. Det är inte bara backlinjen som, som ställer till det. Vi ska ju göra mer mål än vad vi gör och den enda som gör mål är ju Van Och Det som jag kommer fram till i min analys är att vi har svårare att etablera tryck högre upp uh, i banan. Det har ju snackats mycket om att Arsenal spelar mycket rakare den här säsongen men uh, det har ju kommit på, på bekostnad av att vi faktiskt inte passar bollen lika bra. Vi är inte det passande laget längre som eh, spelade någon sorts eh, The Arsenal Way med, med eh, kortpassningsspel som liksom liknar Barcelona's längre. utan Nu är det raka vägen eh, på... på Theo Orkot eller Arshaven på en kant eller Gervinho när han är med i laget. Utan nu, nu är det full fart längs med kanterna. och Det är väl såklart bra, men det är... nackdelen med det är att laget hinner liksom inte flytta upp. Utan nu är det Theo och Gervinho på varsin kant och så fan pers i mitten. Till skillnad från när, när vi hade kanske Nasri på ena kanten och, och när Cheska också fanns i laget som kunde hålla i bollen högt upp i banan och liksom få med sig hela laget upp. Nu blir det mer kontring längs med kanterna och så instick till Paris Paris i mitten som är helt ensam där som i och för sig gör det helt fantastiskt men det är ett helt annat sätt att spela fotboll och det där har egentligen synts och lyst genom hela säsongen och när inte det funkar mot ett lag som backar hem lite grann som Svånse ändå gör även om man också anfaller ganska mycket så får vi problem och det är väl Arsenals säsong i ett nötskål skall tycker jag nu är jag klar med Gervin Gervinho, och saknas då? Eh, Gervinho saknas ju Shamak, eh, kan jag skjutsa till flygplatsen själv eh, han saknas inte, han har varit fruktansvärt blek hela, hela den här säsongen och han blir nog inte kvar jag, jag hade någon sorts eh, båtdröm om att han skulle försvinna i det för det tror jag inte att han kommer göra men eh, han, han försvinner nog till sommaren han har inte tagit chansen helt enkelt men Gervinho är absolut en eh, det har han varit. han har varit jättebra Mm. Det känns man att han är för att vara liksom, första året i Premier League känns det som det är en väldigt bra debutsäsong då. Ja, absolut. Eller i fall. ja, men verkligen. Han har, han har framförallt varit, han har problem med att göra mål. Uh, inte riktigt hittat målet, men han har gjort mycket, många framspelningar. Men å andra sidan så det skulle väl han, kanske jag lyckats med från, uh, från vänster ut i mitt fältposition när man har Van Persien för sig. Så att, uh, det, det, han kan nog få en, uh, en andra säsong här, eller, eller Äh, en andra del av säsongen äh, där han fortfarande får bevisa att han kan fortsätta prestera om äh, Van Persie inte levererar som han har gjort hittills. Han har sett ut att kallna lite grann nu de senaste matcherna men, äh, men absolut jätteförstärkning jätte i Erwinio. Det varit. Ja, vi tar äh, Manchester City innan vi går in på lite transferrykten och lite önskelister också kan vi gå in på Barcelona? Men eh, Manchester City Wigan Jag såg inte matchen, jag fick eh, sms-rapporter Av en vän som eh, kollar på den, Erik eh, Och han skrev att City var eh, Dåliga, men att de vann Det är ju mesta kvalitet tv-nott eh, ja, Jag säga Det känns som segern är klar där Det låter som eh, vilken United-match som helst typ. Ja, jo men det, det är väl Det som är ganska talande eh, Man ska inte bara vinna Stort och vackert, man kan vinna Fult och litet också och det är väl det de det också, gjorde den här matchen. Det är också imponerande tycker jag, mm. och lite oroväckande som vår som fan. Då, för det är väl det som SITT eh, för mig måste klara av att göra. SITT har ju Premier League på papperet bästa lag, enligt mig i alla fall. Mm. Och eh, att vinna i. Eh, derby mot United eller liksom Spöy-Arsenal hemma så där. Det, det är en sak, men när man ställer bästa laget på pappret, men de här matcherna när man börjar komma in och, och rotera och när man möter Wigan, att ta poäng då även när man spelar dåligt, gör man det då blir man riktigt, riktigt farlig i, i race eh, om titeln och det är det man måste göra så att eh, Imponerande av City Armamentsong-matchen att ta poäng med minsta möjliga marginal och det gör att de fortfarande ser farligast ut i titelraiset. Ja, helt klart. Jag var ju beredd att ge bort trofén efter Newcastle-matchen, men nu har jag lite hopp igen här så vi får se. Man kan alltid drömma. Men de känns ju helt brutalt starka faktiskt. 16 insläppta mål på 21 matcher till exempel. 57 framåt. Det är ju helt vansinnigt. Ja, det är också hyfsat. Helt okej. Okay. Mm. Ja. Ska vi be oss in på transfermarknaden denna fantastiska del av säsongen? Jag tycker ju nästan att det är lite så här prestationsångest. Man vet inte riktigt vad som händer eller vad man vill ska hända heller för den delen. Jag undrar om det kommer hända, hända så mycket överhuvudtaget. huvud taget. Uh... Shamak till United vill jag ska hända. <laughs> ja, det <laughs> får vi se. <laughs> uh, nej, men vad... Det... det ska väl till någon stor transfer om det ska hända någonting typ torres till Chelsea som förra året. Mm. Men annars så känns det väl som... Det kommer bli ganska lugnt väl. Uh, Chelsea kommer väl kanske Dumpa TVs I Italien eller i Frankrike Men uh, Jag ser inte något av lagen Förstärka vansinnigt mycket Det är väl uh, Tottenham där som uh, Har lite fingrarna i I grytan Och funderar där på Remy i Marseille Eller Samba i Blackburn Eller Cholette i I Blackburn där uh, Får väl se om de plockar upp något Men uh, jag kan inte säga att här, Att det blir någon bomb direkt, att eh, Hazard eh, kommer till Chelsea eller liknande. Utan tror jag tror vi får se. Eh, lite så här. Smått, eh, får man säga. Oetablerade värvningar. Jag menar som eh, Suarez till Liverpool föråt. året Visst, det var en dyr värvning och han hade vissa bra i VM och Champions League och i Ajax, men ändå. Holländska ligan, holländska ligan och holländska ligan och uh, han levererade i Liverpool. Men det är också nu, hur bra blir det Gary Cahill när han steget upp till Chelsea? Kan han hålla en bra nivå som han gjorde hos Bolton eller kommer han tappa? Jag har ju varit överlycklig den här säsongen trots våra försvarsproblem att det aldrig blev någonting mellan Cahill och Arsenal. Mm. Jag tycker inte att han har imponerat den här säsongen Men det beror väl kanske på Resultatet för, för hela laget det också Ja, nej, det Jag alltså, Bolton så har han varit eh, Direkt dålig eh, ja. Men eh, Han har väl visat tillräckligt mycket innan För att man ska ändå ha tro på honom Men samtidigt så vi Ja, Talbenheim Var ju bra i Bolton också Men han var väl inte så jävla duktig Chelsea Om vi ser så eh, Så det finns ju lite frågetecken där tycker jag men det är väl just... Han får väl ändå symbolisera liksom nivån på hur värvningarna kommer ligga. Det kommer vara så här. Inte ett superskärnorna byter plats. Det kommer inte vara någon nasri till City direkt, utan det kommer ju vara ja, keil till Chelsea, HL1 till Spurs till exempel. Ja, det känns som att som du var inne på, att tvs äh, från City blir den Största, mm. största värvningen För det kommer väl att hända Det, ja. det känns väl ganska så såklart och, och Jag tror att han kommer att hamna i Inter mm. Men jag tror inte det kommer direkt eh, Få City och, och gå ut på marknaden och fylla eh, Det hålet Utan det är väl Ett hål som aldrig har funnits direkt Det finns väl inga hål i City <laughs> Det är Nej, det enda ämne. han har snackat om är att han skulle vilja ha in någon extra för Jaya Turia, typ mm. Men han är ju bara borta en månad Så jag, det känns som att han borde kunna rotera runt på de man har under tiden Det borde finnas stäckningar <laughs> ja, Det är väl Daniel Rossi där som du har snackat om Men han mm. behöver nog skriva nytt kontrakt med Roma Det är väl vad de indikationerna jag har fått Eller, jag har fått, vad jag läst Du snackar med ja, ja, jag, du i helgen du är eget samtal vi höll lite med i läget också Spelar lite, ja, spelar lite, spelar lite FIFA ja. liksom. Det mm. Han gjorde ett mål mot Catania Så var det tvungen att grätta honom för det så. Mm. Nej men ja. eh, det är väl mest, Jag tycker inte heller karusellen Har dragit igång eh, Ni vet som när eh, Ibland vet man verkligen att Det kommer en värning för att det är sånt. Liksom, det kommer till en gräns när det bara skrivs och skrivs och skrivs och skrivs, och skrivs om det som man vet att liksom. Okej, okay, det måste ju ha substans i någonting. Ungefär som mm. man kommer ihåg när Torres gick till Liverpool då liksom. Man bara, Nej, men det, det är väl inte sant riktigt. Men sen det bara fortsatte, fortsatte, fortsatte. Och sen bara. Ja, tusan. Det, det stämmer nog. Uh, men i uh, januari så. Det har väl bara varit så små enstaka rapporter om eh, Några spelare som omnes med än andra Men det, inte har varit, det har inte varit liksom direkt sammankopplat med någon klubb Utan det är väl, eh, har väl varit ganska tyst och lugnt tycker jag ja, det är väl Samba egentligen som är den som ryktas mest Ja där. han har gillat med att den begär så om Så vi får väl se om eh, Blackburn vill jag släppa honom nu i januari bara det är väl värt lite mer att uh, ha kvar honom och få in miljonerna uh, nu, antar jag. Men. En 8 2 kanske. Ja. Eller till uh, Spurs, som alltid har mittbacksproblem. Men det är väl också Spurs det... med remy i och med att uh, um, Rednap var nere i Frankrike och kolla på honom häromdagen. Men sen tror inte jag att Marseille direkt vill släppa honom nu i januari när de har Ajev-bröderna borta i, på afrikanska mästerskapen bland annat. Och då eh, tror jag att de lämnar dem. Om de skulle sälja dem har de bara gignack kvar på, på anfallsfronten och han har varit bedrövlig sedan han kom ifrån Toulouse. Nej, det känns som att det blir ett ganska så anonymt transferfönster. De stora grejerna väntar nog på sig till, till nästa sommar efter EM egentligen. Mm. Så vem blir det? Ja då, det känns som, känns som det kan bli en rolig sommar även, både med EM då såklart och även efteråt att det kan bli, kan bli yeah. det kommer, känns som att det kommer hända grejer i sommar faktiskt. Frågan är som Absolut. blir det här årets Arshavin? Och kommer Arshavin värva honom också då? Ja, och kommer han att vara bra i en säsong och sedan försvinna totalt från världskartan. Det är det vi alla sitter som på nålar och väntar på. Ja. ja jag vill tro det. Vet, ja, jag, med jag, ja. Det är det som skärmen med mästerskapen. Liverpool har ju är dit på den också, det är med Diof och Diaw. Så det är... jag försöker alltså inte... United när de värvar Erik Djemba Djemba efter för-VM då, det är också en sån här klassisk. Ja. Det är många fällor att gå i där. Det är... Ja, det är... Bara man undviker också. Mm. vi får vi ha att för-VM-program där och fundera på vilka spelare som har varit bra i ett EM-VM och sen blivit sådana mm. Och sen fortsatt varit bra. Sådana One Season Wonders kanske också. Ja, det måste vi nästan ha. Det får vara en lista med i slutet. Ja... Eh, ja. Är det något mer vi hittar här i transferlistan? Nej, det är väl mest lösa rykten. Det är, det är väl Blackburn som kan tappa en eller annan nyckelspelare. Jag misstänker att Liverpool kommer för offensivt. Vem det blir svårt att säga har varit en del namn som florerat bland annat och i och sedan Teixeira i Groningen och Kasta i Inter men eh, Liverpool har lite problem ändå. Eh, både målskytte men sedan har de ju också ganska tunt man anfallade där man har eh, ja Suarez, eh, Carroll och, och sedan Bellemid och Kate men de är väl egentligen bättre till som yttrar i min mening i alla fall. Eh, så det är väl där. Eh, för mina liv på i alla fall. Där det kan komma något. Den, den enda var den du skrev här då, pappiserade till Newcastle. Ja, eh, ryktas väl. Jag eh, har väl tagit lite fart nu. Det är ryktat. Eh, Anfallare i Freiburg gjorde ju 22 mål på eh, 32 bundesliga matcher förra året. I uh, ett Freiburg som var, kom nio Jag tror, Så alltså, det är ju väldigt imponerande Och uh, Den Babà har ju gjort uh, Var ju också i Tyskland innan uh, uh, Det blev West Ham och sedan mer Newcastle Så det kanske är det de går på Nej men uh, Jag är väl också iväg nu på uh, Afrikanska mästerskapen Tror jag, men uh, Nej, han är från Senegal Jag, har så där, inte, ja. jag tror inte det nej, Jo, ja, nej, de är visst med jo. förresten Jo, den barbara är också ja. borta, ja. just det, ja. förlåt Tack ja. <laughs> jag, jag ber om ursäkt eh, Jo, men det skulle Jag har inte sett så mycket av honom Men eh, Bundesliga Det är en väldigt eh, Bra liga sagt eh, Så Det kan jag säkert bli en Succé för Newcastle, skulle väl inte Förvånar med tanke på det flytet de haft med värvningar i, i år. Det är precis på princip utom vad vi har gått hem. Ja, det är ju faktiskt inget att snacka om. Har du någon drömmevärvning Martin då? Tänkte jag att du kan få avsluta med det. Nej, alltså man sitter ju... De, de egentligen värvningar som jag... Eh, eh bild ska hända egentligen världen som ska försvinna från Arsenal och det är ju Arshavin och Shamak som verkligen inte har hållit måttet den här säsongen. De måste bort och på något sätt ersättas. Vilka som ska göra det ja, det, det är lite svårare att säga men, men jag skulle inte tacka nej till Podolski faktiskt. Jag har ryktats lite grann om att han har varit på väg in till Arsenal. Men sen så sa man att han vill vänta till, till sommar innan det blir någonting där. Så får vi se om, om han kommer. Men det, jag tror att det hade varit en bra värvning. Jag tror att han hade kunnat fungera bra där. Och mysa tillsammans med Mertesacker lite grann i omklädningsrummet. I övrigt så, så är det väl Hassad som, som alla arsenal fans går att hoppas på, eller möjligtvis Men Vi får väl se vad, vad som kan hända i sommar. Det händer nog ingenting nu i januari, tror jag. Utan arsenal kommer nog ticka på, förhoppningsvis ta en fjärde plats i, i Premier League och åka ut i, i kvartfinalen i, i Champions League. Och, eh, sen så får vi se vad som händer i sommar om VNG öppnar på boken och sätter sprätt på det lite grann av sches och Nasir pengarna. Det är väl det är väl det vi får hoppas på mer än så tror jag inte det blir. Ja, det är, jag tror att vi avrundar sändningen är det någon som har någonting att tillägga. Nej. Det var en talande tystnad där så det överit så. Nej, det är inte så. Bra. Då tackar vi Per Bengtsson från Liverpool Sweden. Är det några mer shoutouts du vill göra? Det är bra så. Tackar för att jag fick komma. Ja, och Martin, väldigt roligt att ha det här. Jag hoppas du är med fler gånger framöver. Tack så mycket, det var väldigt trevligt. Jas yes, har du några shoutouts du vill göra? Ja, jag måste bara återigen påpeka hur stor till är och att vi alla minst det när vi går och lägger oss ikväll. Mm. Hoppas att... Alla som har lyssnat också kommer att drömma våta drömmar om Thierry Henry. Jag heter Jonas Hansson. Du lyssnar på pl som kommer komma ut antagligen tisdagar möjligtvis onsdagar om jag är trött efter att vi har spelat in det här. Men ja, ja mig kan ni höra i alla fall på Radio Boslen varje vardag mellan 12 och 18 på radioboslen.se Ja, då tackar vi för oss. Ha det bra tills nästa gång.